Bila shaka hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi katala karibu katika matangazo yetu. Hii ni taarifa habari saa 9:30 jioni Tokyo ambayo ni 7:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Juni 21, mwaka 2024, tunaanza na taarifa Tuna habari, kwanza habari muhimu. Kwa leo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ya nchi yake haiondoezekano kuisambazia Korea Kaskazini silaha. Na Oppenheimer alipotiwa kusema samahani kwa manusura wa bomu la Habari kamili Rais wa Urusi Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walitea saini mkataba juzi Jumatano jijini Pyongyang. Maandishi yake yaliyowekwa wazi na Korea Kaskazini yanasema nchi hizo mbili zitatuwa msaada wa pande mbili wa kijeshi ikiwa moja kati ya nchi hizo itawekwa katika hali ya vita kutokana na uvamizi wa kutumia silaha Putin alizungumza wa mkutano na wanahabari katika mji mkuu wa Vietnam Hanoi aliotembelea kufuatia ziara yake nchini Korea Kaskazini Aliulizwa na mwanahabari ikiwa unaweza ukachukuliwa kwa uvamizi wa kutumia silaha ikiwa Ukraine tabainika kuwa ilishambulia maeneo yaliyopo katika eneo la Urusi kwa kutumia silaha zilizotolewa na nchi za Magharibi Putin alisema hali kama hiyo inakaribia hilo na Urusi inafanya tathmini. Pia alisema Urusi na haki ya kusambaza silaha kwa sehemu zingine za dunia ni pamoja na Korea Kaskazini. Hata hivyo Putin alisisitiza kuwa mkataba huo sio tofauti na ule uliofikiwa kati ya umoja wa Soviet na Korea Kaskazini. Matamshi hayo yanakinzana na tathmini ya Kim kwa uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Urusi umefikia kiwango cha ushirikiano urusi haijatoa iliyomo kwenye mkataba huo Korekas, Korea Kusini imezishutumu Urusi na Korea Kaskazini kwa kutilia nasaini mkataba unawahidi msaada wa pande mbili wa kijeshi iwapo nchi moja wapo itashambuliwa Afisa madhamizi wa Korea Kusini pia ameashiria wazekano Korea Kusini kubadili msimamo wake kuhusu kuipatia silaha Ukraine Ofisi ya Rais wa Korea Kusini iliitisha mkutano wa baraza la usalama la taifa jana leo kujadili mkataba huo na kutoa tamko. Tamko hilo linaelezewa wasiwasi mkubwa juu ya mkataba huo unaolenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Tamko hilo linasema kuwa ushirikiano wote unausaidia moja kwa moja au kwa namna isu ya moja kwa moja kuimarishaji wa kijeshi wa Korea Kaskazini ni ukiukaji wa madhimio ya baraza la usalama la umoja mataifa. Afisa mwandamizi wa ofisi ya rais ya Korea Kusini amewambia na habari jana leo mi kuwa, serikali inapanga kuangalia upya swala la kuipatia Ukraini msaada wa kijeshi. Maoni hayo yanashiria uwezekano wa Korea Kusini kubadili sera yake ya kutoipatia Ukraini silaha za mangamizi. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Israel IDF Daniel Hagari juzdi matano alizungumza katika mhojiano na Runganga moja nchini humo. Hagari alisema kazi hii ya kuangamiza Hamas ni kurusha mchanga katika macho ya umma. Alisema Hamas ni wazo ambalo limejikita katika mioyo ya watu na kwamba yeyote anefikiria tunaweza kuangamiza Hamas amekosea. Hagari pia li ripotiwa kusema Pareshani ya kijeshi peke yake haitawarejesha mateka wote. Kwa hivyo njia badala lazima ipatikane ili kuhakikisha kurejea kwao. Ofisi ya Waziri Mkuu ilitoa taarifa iliyoashiria kutoridhika kabisa na maoni ya Hagari. Ilisema baraza la waziri limeweka uangamizaji wa uwezo wa kijeshi na kiutawala wa Hamas kuwa moja malengo ya vita. Ripoti za vyombo vya habari vya Israel kusukuongezeka kwa mivutano kati ya Taala nchi hiyo na viongozi wa IDF zimekuja baada ya waziri wa zamani Lindsay Ben-Gans kujiuzulu kutoka kwenye baraza la mawaziri la vita mapema mwezi huu. Kuondoka kwake kulisababisha kuvunjwa kwa baraza hilo. Hii lichukuliwa kuwa ishara nyingine ya kuongezeka kwa mivutano ndani ya Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan kutoka hapa Tokyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezuru Vietnam na kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo To Lam Jan Viongozi hao walikubaliana kuimarisha ushirikiano pande mbili kwenye nyanja kama vile biashara na nishati. Putin alisema kuwa anataka nchi hizo mbili ziwe na ushirikiano thabiti wa kimkakati. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na wanahabari alisema kuwa biashara baina ya nchi hizo mbili tayari kwa zaidi ya 30% mwaka huu pia alisema kampuni za urusi zipo tayari kushiriki katika miradi mikubwa asili ya gesi asilia kimiminika nchini Vietnam pande mbili zimekuwa na uhusiano wa karibu tangu enzi za umoja wa kisoviet hata hivyo usiano huo Hauja izuia Vietnam ya kuimarisha pia uhusiano na Marekani na Japani hasa katika nyanja za ukezaji na biashara. Putin baadaye alikutana na kiongozi wa ngazi ya juu ya Vietnam ambaye ni katibu mkuu wa chama cha kikoministi Nguyen Fuchong. Chong. Idadi iliyoweka rekodi ya gombea sita wameingia katika kinyanganyiro cha siku 17 cha kumchagua kiongozi ajaye wa Tokyo katika uchaguzi wa gavana utakofanyika mwezi ujao idadi hiyo ni zaidi ya mara mbili waogombea 22 walijitosa kugombea wadhifa huo katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2020 angalizo kuu kwenye kampeni litakuwa namna gavana wa sasa Yuriko Koike aliyeongoza mkoa huo katika kipindi cha miaka iliyopita kwa mihula miwili aliyokuwa madarakani uchaguzi huo umepangiwa kufanyika Julai 7. Na NHK imebaini kuwepo kwa video mpya iliyopatikana katika mji wa Hiroshima ya mfasiri akitoa ushuhuda kwamba J. Robert Oppenheimer alitoa machozi wakati akisema samahani kwa manusura wa bomu la atomic miaka 60 iliyopita. Openheimer alikuwa mwanafizikia ya nadharia aliongoza mradi wa Marekani wa kuendeleza bomu la atomiki wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Anasemekana kuumizwa na madhara aliayosababisha na kudondoshwa kwa mabomu ya atomiki katika miji ya Hiroshima na Nagasaki. Lakini aliripotiwa kutotembelea miji hiyo alipozuru Japani mwaka 1960. Video hiyo ambayo ilimilikiwa na shirika moja lisilokuwa la kujipatia faida mjini Hiroshima inaonyesha mfasiri Teiji yoko akizungumza mwaka 2015 kuhusiana na ziara iliyofanywa na manusura wa bomu la Tumiki wanaofahamika kama Hibakusha nchini Marekani mnamo mwaka nne Tehla anelezea mkutano wa Faraga kati ya Oppenheimer na mwanafizikia nadharia mwenzake Shono Naomi ambaye ni mbakusha wa Hiroshima na wageni wengine wa Japani. Anasema wakati walipoenda chumbani kukutana na Oppenheimer, machozi alikuwa tayari yanabubujika usoni pake na alisema mara kwa mara samahani. Shono aliandika juu ya mkutano huo katika jarida la Shure ya juu alikosomea. Alisema heima, alisema hakutaka kuzungumzia miji ya Hiroshima na Nagasaki na kwamba maneno hayo yaliwasilisha mzigo ambao amekuwa akiubeba. Na huo ndio mwisho wa taarifa kamili ya habari kutoka hapa Tokyo Japan.